У газику задушливо, наче в печі. Обаліч дороги ми хотіли платани. Вдалині праворуч виднілося сіре, високе приміщення автовокзалу. Ми поминули стоянку таксі, криту посадочну платформу, на якій ми тушилися пасажири навколо автобусів. Я михцем глянув на Майдан і не помітив натовпу. Невже злочин трапився в залі чекання чи коло білетних кас? Бунчук зупинив газик біля входу в автовокзал. «Сиди в машині, біля рації», – наказав я сержанту. «Але ж тут є телефон», – сказав Микола, сподіваючись теж піти на місце події. «Виконуйте». Я увійшов до кімнати. У ній стійкий вокзальний дух і гострий запах камфари. На кушетці лежала худорлява жінка в простій зеленій сухні. Над жінкою схилася родокоса лікарка чи медсестра – вона оглянулась і в її руці зблиснув шприц. То вбивства не було, і то жертва. Вам кого? сухо нетерпляче запитала. А де черговий? Там. Вона намацала вену і зробила укол. Це потерпіла? Я нічого не розумів. Там, коло вбиральні, не повертаючись, уривчасто кинула. Я заспішив до вбиральні. На сходах купчились чоловіки, яких стримували, не пускали досередини молоденький міліціонер і високий мускулястий старшина. Я назвався. «Черговий по автовокзалу старшина Воловик», – представився він і доповів. «У вбиральні о 8.25 виявлено труп. Смерть, мабуть, настала від удару по голові чимось гострим. Я викликав швидку медичну допомогу і повідомив. Обережно обдивлявся труп». При ньому ніяких документів. Я відзначив, що старшина діяв правильно, навіть перевірив, чи мав при собі документи небіжчик. Хто сповістив про вбивство? Притихлий натовп, прислухався до нашої розмови. Ось цей товариш, старшина показав на вже підтоптаного чоловіка за воськами. У мене в кімнаті дружина того. От і відпало перше запитання, кого вбили... Дружина скаже, може знаю і за що. Я спустився сходами до вбиральні. У відчиненій тісній кабіні стояла на колінах, прихилившись плечем до перегородки, людина в сірому дірчатому капелюсі з капрону, насунутому аж на очі. Обличчя закривавлене. На дверях кабіни висів жовтий вузький пасок, мабуть від штанів. Ні. Пасок на вбитому. Дивно. Чи же він? Про взяття сліду розшуковою собакою не могло бути й мови, і запах хлорки, і безліч відвідувачів. На сходах зустрівся з експертами, Ольховим, прокурором, Яковим Пазовим і слідчим моїм ровесником, Глібом Радіоновичем Маховим, з яким уже довелось розслідувати одне вбивство. Він зиркнув на мене і скорботно похитав русявою головою. «Що? Знову разом?» – невесело запитав. «Я вже впрягся, Гліби. Маєш якісь дані?» – потис мені руку. «Там, у кімнаті міліції, дружина загиблого, і ось, як кивнув на дядька за воськами. Перший, хто побачив убитого. Займись поки що ними, а я туди», – розпорядився Гліб. «Я з чоловіком зайшов у кімнату міліції. Ми сіли на лавку під вікном». Чоловік з полегкістю поклав на неї овоськи. «Хто ви із відкіля?» – запитав я свідка, худрлявого у чорній вигорілій кепці з гудзиком і просторому костюмі в чорну смужку. «Я свинар, із братків. Поліхун Остап. Вибався до сина. Сьогодні у нього день народження. Старалась зібрала харчів домашніх». Поплескав Сухою коричневою рукою по авоськах. Але вскочив у халепу. Такий в страшному сні не приверзеться. Що тільки у місті не коїться. Серед білого дня. Не панікуйте, дядьку, привів я його. Розповідайте далі. Ага, далі. Виліз я з автобуса. Шість годин трясся. Ну йду в биральні. Відхилив двері, а там... А не помітили... Паска... «На дверях. «Це вже потім?» «Ох і біда!» «А коли б побачили пасок?» відхилив б двері?» «Ні, бо зайнято видать». «Ви мене відпустите?» «Звичайно». «Тільки почекайте. З вами ще поговорить слідчий». «Я залишив дядька розгубленого, пригніченого». «У другій кімнаті мене зустріла запитливим поглядом рудоволоса медсестра». Дружина вбитого, жінка років за сорок, з косинкою на шиї, не звела голови. Її руки безживно лежали на кушетці. Очі заплющені, наче спить. Я сів поруч з нею. Не хотілося її турбувати, але час збігав. Я торкнув її руку, холодну, мов не живу. Жінка підвела голову і глянула на мене безтямними очима. «Нам треба поговорити, я з міліції». «Ви мене чуєте?» Жінка кивнула і прошепотіла. Його вбили за гроші. За гроші. У Терентія в сумці було 58 тисяч. Ми їхали... Яка сумка? Господарська. Коричнева. Ручки обмотані голубою смужкою. Якою... Електродріт. А хто вбив? Ви когось підозрюєте? Не знаю. Я теж зайшла до вбиральні. Мене закачало. Коричнева сумка з голубими ручками. Це вже прикмета. Зачекайте».